Bai, bueno, ezi bainoan, e, bai, e, inguruan, izan-izan dugu beti etxean, eza. Aitarekin, ba, ba, bai, askotan, e, ez dakit nola esan, etxean e, berantzako musika oso gauza naturala zan, eta ordun etxean noiz nahi e, txistuka egoten zan, gainean ikustut berantzako ba, inkonstientea zela. Ez zela ez da konturatzen ere askotan, ez ateatzen zilea, ba berez. Eta, bai, bukori jaso izan genuen, edo pentsa, ba, ontsia garbitzen etxean eta, ba, zerbait, eo zer gauza, eo zerbait eola doniuren batekin hasi, eta atiak askotan atzetik bigarna otz bat hiten, improvizatzen, edo, bai, bai oso hikoazan hori. Edo, bueno, posaskotan, noski, baitare, telebistan, baitare, bazakit, publizidadearen iragarkiren batek, Ba, doinu, itxaskorritako batek botatzen bazun, ba, arekede bigarren doinu matatera, ez uh -huh. doinuari, eta, bueno, bai, hantzibiltzen ginen, bai, zengin. bai, jolasean, bai, asko. Eta bai. ze urteekin hasi zinen ja kantarisa izan, haizen duela bunturatzen ba eta holtza <laughs> gainera igotzen noiz izan, zeh, zeh, zeh, duela, nardia? <laughs> Xabiko labeiratzen ditola ziarka. <laughs> Baskeetzen, nola izan, e, n... En... Ni konturatu hor duko estenatoki batean denuen, ez dakit dula esan. Ez dan, en, en, nik hartu hasieran hartu nuen erabakia, ez? E, kantatzearena, hori berandoago eritxizan, zeren beti mm. egon behar du momenturen bat, non erabakitzen duzun, ea estenatoki gainean egon nahi duzun, edo ez. Mm -hmm. e, baina ez, hasieran etzan horrela izan, eta gainera... Benoia da, pos, noizean behin, aitak ba, famili, familian beti, eh? familigiroan e, ba, egiten bat kanturen bat, ba, norbait zela edo horrelako e, ospakizunetarako, bai ba, ba, hor raskotan berarikin aritzen nintzen ez, baina karo hori familia aurrean da ez zenatoki <laughs> bat. Eta bai zan dena aitaren eriotzarekin etorri zan, bai, mm -hmm. ze berak hil baino lehen, E, bueno, pos, bat zeukan buruan e, diska bat atzeratzearena, zeren bueno, pos, kantu e, berri asko eginak zituen e, pos, denborarekin eta bueno, bat zeukan gogo e, hori, -go ez? Eta bai, ya, gainera proiektuan martxan jarri zuen, eta bat zituen horrelako erabaki batzuk hartuak, ez da, ze estudioa jojoko zuen, adibidez... Eta bueno, horrelako kontuak. Eta bueno, pues bai, eh bera hiltzanean ba guk hartu genuen proiektu hori eskutan. Horrela mm. ezagutu nuen Mikel Errazkin, e, arek eramaten zuen Ondarribian bere eh estudioa, Ilustar Records garaia hartan. Eta aitak aurretik berarekin itzegina zeukan, ba, bere diskaren proiektua beraz utzi zuen puntuan hartu genuen eta Mikelekin jarraitu genuen, baina nere anaia aritzek eta eta nik harengana jo genuen eta eta bueno, pues, haren eh, eskutik eh, izantzan gonbida, izan gonbidapena, eh, abestearena. Mm. Gutza naiz hasieran, bueno, diskan parte hartzea, pues eh bai nai genuen, ba bueno, semeala ba ginelako, guraitaren diskazelako eta bueno, pues, kanturen bat grabatu genuen horitzen naiz bat elkarrekin eta bueno, oso lotxatiak bilak eta <laughs> Esperientzia oso polita izan zan, baina, bueno, ba, e, potentea baita ere zan dezakegu, ez da? Ze, mm -hmm. bueno, posetzen demoraskoa eta il, ilazala, eta, eta proiektu guzti hori bukatu zanean, hori iritsa zan Mikel Errazkinen gonbidapena. Bere taldean, gara hartan berak zaukan Mikel Errazkinen eta HF taldea, bai. Eta ea beste, bueno, bazekan abeslari bat, bineo, bueno, ere izango nintzateken, ez? Bestearekin batera. Eta hasi nola harraro behiratun egin. <laughs> eta bainan, bueno, nahiz eta respetoa handia ematen zian, ez? Ez tokiaren asuntuak eta ba nola baiteko griñare hortzeuen eta, eta atera zen. hasieran kostata... E, baina gero zeta gustorago eta, eta bai, momentu batean ni hasieran ez denatu kira zan pixkat e, ba ez dakitola Mm, ez nazazute begiratu, bese, zola lotxatuta, ez? Bago eh. duela. Bai, bai, baina, karo, kontraesan bada, ez? Erstenatokira, igotzen bazara, ba, bueno, ba, ez zinduzu, zure burua eskutatu, kontraesan bada. Uh -huh. Beraz, bai, momentu batan, e, erabaki hori hartu nuen. Gau e, nahi duzu, edo duzu, egon nahi, erstenatokik baten gainean. E, eta pentsatu nuen, venga, bai, aurrera, goazen. Uh -huh.